Bekintzira Michel Berroko irigoin goizuntan, bak egilea egunon. Bai, egunon zori. Beraz, eguera, gezkagarria eta aserrez iztela errandu zuen. Bai, ez da gure bidea Gobernuarek ilako diskuzioak eh, abiatu ziren dola bi urteta erdi, izan dira bilkura handen bat. Ginen Justizia Ministeritzako zuzendari ordearek ilan, helen dago, azken egin ditugu Elizioko eh, kuadrontzen eh, eta pertsona hori orai Makronen kontseilari da Justizia Aferendako. Beraz berarekin segitzen dugu, bideori eh, gora beratxoa da, eh, eta azken komunikazioan errangin eh, nuen, bazirela alde honak, eh, urbilketak eh, bukatusia dira, DPS estatutuak uh, kasi denakendua dira, eta azkenendako endako normalki hilitake problemarik behar. Enbazten tzatz hori gaitzez, urbilketarik ez da posible presion degirik ez baita, eta momentuan ez baita hortarako uh, lanik egina, bainan juntatzeko manera badira, dira, denak elgarretatzeko manera, beden kutien ez disperzioa beden bukatuko da, hori berek dute erabaki behar nahi dutenez, jenerat uh, juntatu denek edo ez, bainan Hala, gure pundu nagusiak, lehen farseko pundu nagusiak e, kasik bukatu dira eta hori alde ona da, gure prozesuaren alde ona, bainan, eta hori sendi dugu asfaldi honetan, baina beste problema bat, eta beste problema hori gaina hartzen ari du horai da e, prokuradoren e, jok, jarrera, jokamoldea, eta partikulaski azken hilabete hauetan, hausi e, importante batzuetan izan da din, E, Sistoren Casuan, Lorentxabeyri, e, Ibon Fernandez, eta hori horien Casuak e, hartzen bat dira dibidez. E, judiek emaiten dute erabaki e, onbat, e, argumentazio onbatekin eranai behita argumentatzen dute Euskal Herrian gauzak aldatzen ari direla ez dela behiz lehenago e, historiaren errefikatzeko irrizgurik eta hola. Eta gero eltorzen dira e, prokuradoreak, e, gibeletik, hori e, blokatzen dute, hausten dute, eran ez ez ez, ez eskalegen ez da aldatu denak berriz partizonal dira eriotz zigorak epatu dituz bai eriotz zigorak epatu 두고 eta eta pisatuz gure hitza pisatuz errealitatean medezibaitu te araberako hitza gaur egun adibidez xisto harramuru 85 preso dela hamabi urte badu baldintzapeko askatasuna geldi egiten alduala aldi bat beno gehiagotan egin du hor ere egin zuen bere eta hori ez da bide sinple aski bide komppliatua da, bidre guxi egin zuenek baimenna eman dute prokuratorreak hautzi du. Ega nahi du zer, zer da beste signifikazioa. Egan nahi du ateratzen betirako kondenatuaten bat. Ega nahi du presodegian dela, hitzek behar dute bere sensua eta zori gaitzez, guk ola erraiten dugu, ola behita, eta ez bada ola, egin dezatela, ez datin ola izan. Eh? Eta hori biziki grabea da, eta argunt, argunt, argunt kontrazentzura uh, uh, kontra da emengo prozesuarekin lan, emengo uh, mogibenduarekin lan, emengo historiarekin eta emengo helburuekin lan, emengo anistazunarekin, ordean. Hala, hortan gira, eta ez dakit, orai lastera pasatuko da berri zeiak ez ninen hauzia uh, uh, gai berarek ilan, uh, beldor gira, hor uh, gire, beti izanen dela, hola, hor Hortari berdugu atela, hortarik atela berdugu. Zira, kurketa itendu zuen bernetik, uh, blokatze horiek buruz. Prokuradoriak gira estatuen ordezkariak, kondena luze horiek ezin dira etaren zindira, eta haren biktimen ganik onartzena, lego. Pentsatzen dut, alako zerbait bat dela, izi gerriko presione bat bada, e izi gerriko chokatira bat bada. Adibidez duela urtea, uh, egin ginen holola prentsa horrekba eta manifera bai honan, urtaki lahatxakan, egan ez eguera blokatu baten ginela. ginen, eta jala ginen, orduan gaiaz erzen, orduan baziren preso batzu, orrenik uruntzirenak, eta uh, beren profilaren gatik eta beren historiaren gatik, bitimen elkartek, Debeku bat bezala eman azuten, eta guri ezin zin onartu da, eta guk errangenuen gure interlokutu dure ali, uh, justizia politika, presion degen politika, ez dute biti benelkartek egin behar, zuek duzue, gobernuak dube egin behar, eta hor desblokatu zen manifaren uh, ondorioz eta berriz uh, elkarrizketa eginez, eta urbilketak uh, urbilketa horrek egin dira, eta hor gira beste gisako blokaze batean, baina... Uh, Berbada zailago litekena, eran nahi baita, gug eh, nahi dugu ez bakarrik baldintzapiko askatasuna kentzea, gu du nahi dugu beste fase baderat arteatzea, eta presondegiaz bestalde izan edan perspektiba bat eskentzia presoer. Hori da, ordan, bitimen elkartek egiten dute indarra horren kontra, Bainan jakin behar da eta hori badakigu eta o, konferentzia batzotan hori agertu dugu, bitima guztiak ez dita elkarteetan beren burua identifikatzen. Apentsiaik ere, apentsiaik ere, bitimen elkarteak edira orain lobi batzu helburu politiko bat dutenak. Eh? Eta haniz bitima bada, hor talik nahi dutenak ere ostobat itzuli eta elkart bizitza batekin. Hala Hora hori bada, ez dudarik, eta bada ere behar bada, nik ez dut uh, sekretuen uh, informazioenik, baina pentsatzen nahal dugu ere Badela, Espainiako eguera eran nahi baita. Ora, iarte, auteskundez, auteskundez ginen, e, numeit, badela, ere, orai iarte hautezkundez hautezkunde eta badak igu. Nun behit, badela urbiltasumat ala ere orain Madri gobernua eta paritzikoa arekila. Nun bada, organiko kio lotura bat. Eta pentsatzen alda ere e, Madrileko egoerak, Espainiako egoerak bere hauteskundei kanpainekin eta ez duela lagundu, ere behar hemen uratxak egitea. E, zenta zuri gaitzez, e, Espainiako egoeran, alderdi batek edo gobernu batek jaitea konpontuko dugu e, e, Euskal Presuen gaiak edo. Horlako zerbait egitek kampainia demoran, segurtan mena da, ez dela pastuko. Hala, hori da, e, merkatua e, karkotxen artean analizatzen bada, hori da. Horda, estabilizazio puxka bat balin bada Espainia aldetik eta agian izango da horai. Eta, ez dakit, ordan, hori ere bada, menanik ez dut beste elementoik, eta bada, behar bada, blokaza intelektual edo kultural bat, eganez, ebe... E, Badira gaztigu batzu, momento batez emanak izan direnak, behar dute burura ino egin, eta, eta hori da guk erraiten duguna, eta erranen duguna, eta errepikatuko duguna, eta ekintzak izanen dira, ez da bakari manifa, izanen dira beste gauza batzu, behar dugu ahi bortxatu e, bake bideori, eta erraiten duguna da, ebe bide berri horrek behar du imazinatu prozedura berri bat euskal herriaren zahat. Hola da beti denetan, hola da Eriko Afrikan, hola da Kolumbian, hola da uh, Irlandan, denetan hola izan da. Eta beraz, behar da panorama berri bat, tresna berria, justizia transizionala edo honetak itaze, edo horren bar nuan, eh, behar dire, gauza berriak, nun errespetatuko diren presuen eskubideak, bitimen eskubideak, eta beste panorama bat idekiko du, behar da bortxatu nahortan gira. Bukatzeko, makilaren irudia, uh, urtagilaren amekan, uh, beraz, uh, ora inpresuak, determinazioz beterik, abiatuko ziztela ba manifestatzerat, ba irudio hori? Ba bai, bada irudio... Uh Eta manifestazioarek izanen ditugu bi, bi elementu nahi bada ir, determinazio eta kesua erako txiko dutena, alde bat ez dikizango dira traktarrak manifestazioaren haitzinen, irekiko dutena manifestazioa eta alako indak simuliko bat emeiteko, eta gero deitzen ditugu jendeak makilekilan etortzeko ez eta erreiteko estrategia zaldatzen gira, girela, eta hori bortizkeria estrategian sartzen girela, ez, egonen gira fidel gure betiko bide horiari, beinan erakusteko determinazio. erakusteko kesua, eta erakusteko edozoen gitzaz, edozoen aro izan dain, edozoen uh, presione edo berri on edo berri txar izan dezagun, segituko dugula bideo hori buru reinu. Hala, hori du erakutsiko simboloa da, beinan ez... Gautzatzen du gure gogoa eta gure bahnean dugun uh, sentimento hori eta eginen dugu hori eta espero dugu eta galdea hemen lehia egiten dut. Zinez, bakkei prozesu bat, denen aferra da, denen aferra da, ne horre ez da gaiortaz aparte, ne horre ez da gaiortaz aparte. Uh, biarko gure gizartea dugu, hemen eraikitzen ari garena eta beraz, Beetan ditut denak denak, tengusia ke torsia arratsaldeko hiru da uh, Bostontan bukatuko da likuko posatuko dugu bilborat, han hasiko baita Bostontan eta hala badu zentsua badu zinboloa eta eta behar dugu elikatu jendeen nombrea izanez Michel Beruko Irigoin mileska mileska zuri